Озвучено Книжкова Хмаринка Розділ 10 частина 2 Документ наведено без змін 27 жовтня 1995 року Всім, кого це може зацікавити Я пишу все це з трьох причин По-перше, хочу прояснити подробиці якоїсь події, що мала місце 15 місяців тому, влітку 1994 року По-друге, сподіваюся заспокоїти своє сумління яке начебто заспокоїлося, але прокинулося знову після того, як я отримав листа з Огайо від цієї Уайлер і збрехав, відповідаючи на нього. Не знаю, чи може людина полегшити своє сумління, знаючи, що написане ним буде прочитано лише в майбутньому, але чому б не спробувати. Можливо, я навіть комусь покажу ці нотатки, наприклад, цій Уайлер після виходу на пенсію. І по-третє – я не можу викинути з голови усмішку цього маленького хлопчика. Не можу забути, як він усміхався. Я збрехав місіс Вайлер, щоб захистити репутацію компанії, щоб зберегти свою роботу, але переважно тому, що міг збрехати. 24 липня 1994 року, у неділю, кар'єр був порожній. Тому крім мене їх ніхто не бачив. Та й мене там не було б, якби не звітність, яку я запустив. Той, хто вважає, що робота геолога ходити горами і долинами і відкривати родовища з корисними копалинами жорстоко помиляється, йому б подивитися, скільки за ці роки я написав звітів та доповідних. Так чи інакше я вже закінчував усі справи, коли на стоянку завернув Вольво Пікап, і з нього висипала вся родина. Їх було п'ятеро тато, брат цієї жінки з Огайо. Мама, старший брат, старша сестра і маленький братик, який тягнув роки на чотири, хоча з листа, отриманого від Уайлер, якого вона надіслала в липні цього року, слідує, що він був старший і просто виглядав молодшим за свій вік. Я побачив їх через вікно, біля якого стояв мій завалений паперами стіл. Хвилину чи дві вони кружляли біля свого автомобіля, тицяючи пальцями у вал на південь від міста, скуйовджені, Наче курчата перед грозою, а потім маленький хлопчик потягнув татуся до трейлера, який ми використовували під контору. Відбувалося все це у штаб-квартирі відділення нашої компанії, яке називалося «Діп Ес Трейлер стояв за дві милі від шосе номер 50, головної автостради тутешніх місць на околиці Безнадії, міста, відомого тим, що за часів громадянської війни тут видобували срібло. І хоча зелені дорікають нам у варварському знищенні земель, насправді збитки не такі вже й великі. Коротше, маленький братик підтяг татка до драбинки, і я почув, як він сказав, «Потікай, татко, в будинку хтось є, я знаю, що є». На обличчі татуся відбилося безмірне здивування, хоча я не можу зрозуміти, чому. Все-таки моя машина стояла поряд у всіх на очах. Це потім я дізнався, що вразили тата не самі слова малюка – а його здатність їх вимовляти, що раптово відкрилося. Папаша озирнувся на своїх ближніх і почув від них те саме. «Стукай, стукай, давай стукай у двері!» Їм просто не терпілося, щоб він постукав. Умедно. Зізнаюся, їхня незвичайна поведінка зацікавила мене. Я розгледів номерні знаки автомобіля і ніяк не міг збагнути, яким вітром сім'ю з Огайо занесло в безнадію наприкінці тижня. Якби тато не зібрався з духом і не постукав, я б сам відчинив двері. Відомо, звичайно, що цікавість до добра не доводить, а з іншого боку, коли вона вважалася пороком. Але він таки постукав. І як тільки я відчинив двері, маленький братик юркнув повз мене в трейлер і підбіг до стіни, прямо до дошки оголошень, на яку Саллі повісила листа місіс Вайлер, коли він прийшов, написавши на ньому великими червоними літерами. «Може, хто-небудь допомогти цій дамі?» Малюк почав тикати пальцем в аерофотографію китайської шахти, які ми тримали на дошці оголошень, тикати в одну фотографію за іншою. Може, вам варто було би бути при цьому, щоб зрозуміти, як дивно все це виглядало, але вже повірте мені на слово, у мене виникло таке відчуття, ніби він уже бував у трейлері дюжину разів. «Ось вона тут, вона тут!» – радісно гукнув він. «Ось вона! Ось вона!» Ось шахта, срібна шахта. Ну, я не міг не розсміятися. Насправді, ми тут видобуваємо мідь, синку, але, гадаю, ти недалекий від істини. Містер Гейрін, густо почервонівши, повернувся до мене. Вибачте, що вдерлися без дозволу. Тут він протиснувся повз мене і підняв малюка на руки. Я ж стояв і посміхався. Нічого не міг із собою вдіяти. Батько виніс хлопчика на драбинку, вважаючи, що вони мають стояти саме там. Приїхав він з Огайо, тому не міг знати, що ми в Неваді не рахуємо за злочин появу в будинку чужої людини. Малюк не виривався, не тіпав ногами, але погляд його не відривався від аерофотографії. Його очі яскраво блищали над плечем батька. Навколо зібралися й інші родичі, дуже збуджені, старші брат і сестра просто не могли встояти на місці, та й матуся не дуже від них відрізнялася. Батько сказав, що вони столідо Представився сам, потім представив дружину та двох старших дітей. А це Сет, закінчив він. Сет – незвичайна дитина. А я думав, що діти всі незвичайні, я простягнув руку. Давай лапу, Сет, а я – але й Саймс. І він одразу потис мені руку. Інші застигли, як громомуражені, особливо тато. Я ніяк не міг збагнути, чому. Мій тато навчив мене рукостисканню в три роки. Не така вже це складна наука, не те, що витягувати з колоди чотири тузи поспіль. Але невдовзі мені пояснили, що до чого. Сет хоче знати, чи не можемо ми подивитися на гору, каже містер Гейрін, вказуючи на китайську шахту. Я думаю, він має на увазі шахту. Так, перериває його малюк. Шахту. Сет хоче бачити шахту. Сет хоче бачити срібну шахту. Маленький Джо Адам Хопсінь. Я розреготався. Я давно не чув ці імена, а решта взагалі не розуміла, про що мова, і дивилася на маленького хлопчика, наче він Ісус, який навчає старішин у храмі. Якщо ти хочеш глянути на ранчо Пондероза, синку, відповідаю я, гадаю, це можливо, хоча воно досить далеко на захід. і Є шахти, відкриті для екскурсій. Я б порекомендував Бетті Кар у Феллоні. Але на китайській шахті екскурсій немає». «Це діюче підприємство, і воно не виявляє жодного інтересу до занедбаних золотих та срібних виробок. А цей вал, який ви приймаєте за гору, оздоблює велику дірку в землі». «Він не розуміє багато чого з того, що ви кажете, містер Саймс», – подав голос старший брат. «Хлопчик він гарний, але розуміє не так швидко». І брат постукав пальцем по скроні. Але малюк усе зрозумів, без жодного сумніву, бо відразу розплакався. Не голосно і примхливо, а як дитина, яка втратила щось дуже собі дороге. При цьому інші разом зажурилися, наче помер улюблений собака. Дівчинка навіть сказала, що Сет раніше ніколи не плакав. Від цього моя цікавість спалахнула ще більше. Я не міг зрозуміти, що в них за стосунки в сім'ї, а знати дуже хотілося. Тепер я шкодую, що не поставив на цьому крапку. Містер Гейрін попросив мене приділити йому хвилину чи дві для особистої розмови. Я, звичайно, не відмовив. Він передав дружині все ще тихенького плачучого малюка, у якого по щоках одна за одною скочувалися великі сльози. І будь я проклятий, якщо у старшої сестри теж не намокли очі. Потім Гейрін пройшов у трейлер і зачинив двері. За хвилину чи дві він мені багато розповів про маленького Сета Гейріна, але головне полягало в тому, що вони всі дуже любили його. Не те, щоб Гейрін так і сказав, «Словам я міг би і не повірити». Це читалося в інтонаціях голосу, у виразі його обличчя. Він сказав, що Сет страждає на аутизм, ледве вміє вимовити слово, яке можна зрозуміти і не виявляє жодного інтересу до звичайного життя. Але побачивши вал, що огороджує китайську шахту з півночі, він раптом заторохтів, як шалений, і все показував на неї пальцем. Спочатку ми намагалися відвернути його, не зменшуючи швидкості. Вів далі містер Гейрін. Зазвичай Сет поводиться тихо, але іноді починає щось говорити нікому незрозумілою мовою. Джун називає ці монології проповідями. Але тут, коли він побачив, що ми не збираємося зупинятися, Сет раптом заговорив, як усі. Не словами, а пропозиціями. «Їдемо назад, будь ласка, Сет хоче побачити шахту. Сет хоче побачити Хоса і Адама і маленького Джо. Про аутизм мені дещо відомо». У мого кращого друга брат у С'єра-4, психіатричній клініці Болдер-Сіті. Це поруч із Вегасом. Я кілька разів їздив з ним туди, тож бачив людей із яскраво вираженим аутизмом. Якби я їх не бачив, то навряд чи повірив би Гейрину. У С'єрі багато хто не тільки не говорить, а й не рухається. Деякі взагалі виглядають мерцями, лежать з поглядом, що зупинився. Тільки груди підіймаються і опускаються». Він любить вестерни та телефільми, пояснив містер Гейрін. Я лише можу припустити, що цей вал нагадав йому якийсь епізод із «Золотого дна». Я подумав, що малюк справді міг бачити цей вал в одному з епізодів «Золотого дна», але начебто б нічого не сказав про це Гейріну. Багато старих фільмів знято на такій ось мальовничій натурі, а китайська шахта розробляється з 1957 року, то чому ні? «Розумієте, для нас його зв'язне мовлення рівносильне диво», – додав містер Гейрін. «Як сьогодні він не говорив ніколи». «Зрозуміло», – кивнув я. «Тобто він повернувся до реального світу, так?» «Я думав про людей, яких бачив у корпусі, де жив брат мого друга. Ці люди не мали нічого спільного із реальним світом. Навіть коли вони плакали, сміялися чи видавали якісь звуки». Саме так погодився Гейрін. «У нього в мозку ніби спалахнуло яскраве світло. Я не знаю, що спричинило це». І як довго це триватиме, але... Чи хоч якась можливість показати йому шахту існує, містер Саймс? А отже і для всіх нас. Гроші у нас, звичайно, обмаль, але я можу дати вам 40 доларів за витрачений вами час. «Я б не зробив цього за 400», – відповів я. «Таке робиться чи безкоштовно, чи не робиться зовсім. Поїдемо. Візьмемо один із наших всюдиходів. Ваш старший син може сісти за кермо, якщо ви не заперечуєте». Це теж порушення інструкції, але, як кажуть, сім бід – одна відповідь. А тому, хто, читаючи це, визнає мене дурним, та ще дурним, що спричиняє неприємності на власну голову, варто було б побачити, яким щастям висвітилося в той момент обличчя Біла Геріна. Я дуже шкодую про те, що сталося з ним та іншими членами його родини в Каліфорнії. Про те, що сталося, я дізнався тільки з листа його сестри. Але повірте мені, в той день він був щасливий. І я радів, що приклав до цього руку. Ми чудово проводили час до того, як пережили легкий переляк. Гейрін дозволив старшому хлопчику Джеку відвести нас до валу, що облямовував кар'єр. Чи треба говорити, в якому він був захваті? Думаю, Джек Гейрін відразу віддав би мені свій голос, вирішує я балотуватися на посаду Бога. Гарна це була родина. А всі дуже любили маленького хлопчика. Звичайно, їх вразило раптове здобуття дару «говорити». Але як багато людей радикально змінили б через це свої плани? А Ось вони змінили, і наскільки я можу судити, без жодного слова протесту. Малюк лопотав усю дорогу, щось я розумів, щось ні. Говорив він здебільшого про персонажів «Золотого дна», про ранчо Пондероза, про злочинців «Срібні шахти», і ще про якийсь мультфільм, про якісь мотокопи. Він показував мені фігурку, що зображує героїню цього мультфільму. «Рудоволосу даму з бластером» який малюк міг виймати з кобури і якось вставляти їй в руку. До того ж, він барабанив ручками по борту всюди хода і називав його «Рука справедливості». Коли він сказав це вперше, Джека від сміху кинуло на кермо. «Їхали мене швидше за 10 миль на годину». Він ще казав, «Так, а я полковник Генрі. Попереджаю попереду силовий коридор». І всі розреготалися. «Я теж захоплений загальним ентузіазмом». І лише набагато пізніше я згадав, що серед іншого маленький Сет не раз згадував стару шахту. Якщо тоді в мене виникали якісь асоціації, то виключно із «Золотим дном». Мені й на думку не спадало, що він говорить про «Ретлснейк» номер один, бо про неї він знати не міг. Навіть жителі безнадії не знали, що ми відкрили під час останньої серії вибухів. Чорт, саме через це я і сидів у неділю за столом писав доповідну до центральної контори про наше відкриття з пропозиціями щодо нашої подальшої лінії поведінки. Коли ж мені на думку спало про те, що Сед Гейрін говорить про Ретлснейк номер 1 я згадав, як він вбіг у трейлер, ніби бував там сотні разів. Одразу кинувся до фотографій на дошці оголошень. Отут у мене по спині пробіг холодок. А від іншого погляду, що я побачив після від'їзду Гейронів до Керсон-Сіті – Мене вже обдало арктичним холодом. Я ще про це напишу. Коли ми дісталися до підніжжя валу, я змінився з Джеком місцями і повів всюди хід вгору по грейдерній дорозі, добре укатаній і перевершуючи своєю шириною багато федеральних автострад. У ній ми часто переганяли важку техніку з дуже великими габаритами. Ми піднялися на гребінь та покотили вниз. Як же вони охали та ахали! Дійсно, перед ними була не просто дірка в землі, а величезний конус кар'єра глибиною в тисячу футів, що прорізає різні шари породи, аж до полеозою. де де виблискували вкраплення пурпурового і зеленого кварцу. З вершини валу могутні машини, які могли згорнути гори, здавалися дитячими іграшками. Місіс Гейрін пожартувала, що боїться висоти і її може вирвати, але жарт цей недалеко пішов від істини. Багатьох нудило – коли вони перевалювали через гребінь і бачили перед собою кар'єру. Потім маленька дівчинка, вибачте, не пам'ятаю її імені, здається, Луїза витягла ручку і спитала. А що там за дірка, обтягнута жовтими стрічками? Вона схожа на велике чорне око. Це знахідка року, відповів я. Можна сказати відкриття, тож ми тримаємо його в секреті. «Я вам розповім, якщо ви пообіцяєте тримати рота на замку, обіцяєте? Інакше матиму неприємності з начальством». Вони пообіцяли, і я подумав, що мені справді можна їм все розповісти, бо вони не журналісти, а мандрівники, і зазирнули сюди проїздом. Як я вже казав, лише набагато пізніше до мене дійшло, що він усе це вже знав. Але хто в здоровому глузді міг таке припустити? «Це стара шахта Ретлснейк номер один», – сказав я. У будь-якому разі ми так думаємо. Ми розкрили її під час вибухових робіт. Початкова ділянка Rattlesnake завалилася в 1858 році. Джек Гейрін побажав дізнатися, що знаходиться усередині. Я відповів, що нам це невідомо. Ніхто в стару штольню не заходив, підкоряючись інструкціям Dodge. Місіс Гейрін, Джун, поцікавилася, чи проведе наша компанія всебічне дослідження штольні. Я відповів, що це можливо, якщо ми отримаємо дозвіл від відповідних інстанцій. Я їм не збрехав, але й не сказав усієї правди. Ми обнесли вхід у штольню стрічками з написом «Стороннім вхід заборонений», як того вимагав Додж, але це не означало, що там були в курсі нашої знахідки. Штольню ми відкрили зовсім випадково, після чергового вибуху, що нічим не відрізняється від попередніх. Коли пило сів, ми побачили її чорний зів і поки у нас не було повної впевненості в тому, що нам слід оприлюднити нашу знахідку. Безперечно, вона викликала б інтерес у засобах масової інформації. Якщо вірити легендам, обвал закупорив у штольні 40 або 50 китайців. Історики раділи б, як діти, діставшись до їхнього одягу та робочого інструменту, не кажучи вже про самі тіла. Звичайно, знахідка викликала і у нас чималий інтерес – але ми не могли увійти в штольню без ківка з центральної контори ДІП-ЕС у Фініксі. І мало хто з тих, хто працював разом зі мною, вважав, що нам таки дозволять. ДІП-ЕС – організація комерційна, думаю, це зрозуміло всім, хто читатиме написаний мною документ. А розробка родовищ корисних копалин, особливо в наші дні, підприємство дуже ризиковане. Китайська шахта почала давати прибуток лише з 1992 року. І люди, які там працювали, вставаючи зранку, ще не знали, чи дозволять їм розпочати роботу, коли вони прибудуть до кар'єру. Багато що залежало від ціни фунта міді, вилуговування, процес нездешевих, з дешевих. Але ще більше – від законів, що охороняють довкілля. Останнім часом ситуація покращилася. Опитування громадської думки показували, що люди почали слухати голос розуму, але окружні федеральні суди все ще розглядали дюжину позовів, до нашої компанії як окремими людьми, так і громадськими організаціями, зрозуміло зеленими, які ставили своєю метою закрити шахту. Тому багато хто, включаючи мене, схилявся до думки, що керівництво компанії не захоче створювати собі зайвих проблем, кричачи на весь світ, що ми виявили стародавню штольню, яка, можливо, представляє велику історичну цінність. Івон Бейтман, моя колега-геолог, сказала, дізнавшись про нашу знахідку. Я не здивуюсь, якщо знайдуться охоче оголосити територію кар'єру історичним заповідником. А вже за відповідним розпорядженням Федеральної влади чи Невацької комісії з історичних цінностей справа не стане. Відмінний привід для згортання всіх робіт. Можливо, ви вважаєте думку Івон егоїстичною, але якщо людина, наприклад, я, знає, що функціонування шахти забезпечує роботою 90 чи 100 робітників та інженерів, яким інакше нема на що годувати своїй сім'ї, мимоволі замислишся і станеш гранично обережним. Дочка Луїза сказала, що штольня її лякає, а я відповів їй, що вона лякає і мене теж. Дівчинка запитала, чи ризикнув би я увійти в штольню, і я відповів, що ніколи. Причина в тому, що я боюся примар, поцікавилася вона, і я відповів, що боюся не примар, а нових завалів. Штольню прорубали у крихкій кристалічній породі міцність якої ще зменшили численні вибухи при розкривних роботах. Я сказав їй, що не війду в штольню, поки через кожні п'ять футів у ній не встановлять сталеві кріплення. Я гадки не мав, що ще до кінця дня опинюся в штольні. Так глибоко, що не зможу побачити сонячне світло. Я відвів їх до ангару, який слугував нам і конторою, і роздягальною, забезпечив усіх касками, а потім показав усілякі машини та механізми, пояснюючи призначення кожного. Маленький Сет під час екскурсії майже нічого не говорив, але його очі яскраво блищали. Ось ми підійшли до легкого переляку, який став причиною моїх сумнівів і кошмарних снів, не кажучи вже про докори сумління, а це зовсім не дрібниця для мормона, який сприймає релігійні аспекти більш ніж серйозно. У той момент для всіх нас переляк був далеко не легким, та й тепер, якщо подумати серйозно, я дуже сумніваюся у правильності нашої класифікації ступеня переляку. Перебуваючи в Перу, я шукав там боксити, коли лист Одрі Вайлер надійшов на адресу відділення діп С у «Безнадії». Я неодноразово повертався до цієї події, а з десяток разів він мені снився. Може через спеку. У старій Штольні було жарко. Мені доводилося бувати в штольнях, зазвичай у них дуже холодно та сиро. Я читав про те, що у шахтах золотих копалень Південної Африки тепло, але сам цього не відчував. Тут стояла спека. Тропічна волога спека, як у теплиці. Але я забігаю наперед, і марно, тому що хочу розповісти все по порядку і подякувати Богові за те, що нічого подібного вже ніколи не повториться. Могло би. Але відбулося усунення мільйонів тон породи, що завалили чашу кар'єру. А коли я думаю, на який короткий термін розійшовся обвал із перебуванням родини Гейрінів на дні кар'єру, не кажучи вже про те, що компанію складав містер Аллен Саймс, знаменитий геолог, мене починає трясти, старший хлопчик Джек захотів ближче поглянути на Мо, нашу найбільшу бурильну установку. Вона на гусельничному ходу і призначена для. Проходження шурфів, в які потім закладається вибухівка. На початку 70-х років Мо по праву вважалася найбільшою бурильною установкою, створеною на планеті Земля. І досі вона викликає захоплення у підлітків. Та й у великих дядьків теж. Старшому Гейріну ні трохи не менше Джека хотілося познайомитися з Мо ближче. Я вважав, що Сет прагне того ж. У цьому, щоправда, помилився. Я показав їм драбинку – якою машиніст міг піднятися в кабіну Мо, розташовану на висоті 100 футів. Джек запитав, чи можна піднятися цією драбинкою, а я відповів, що це занадто небезпечно, хоча вони можуть забратися на гусениці. Гусениці Мо теж вражали своїми габаритами. Кожна шириною з міську вулицю і складається з сталевих пластин довжиною в добрий ярд. Містер Гейрін опустив Сета на землю і разом із Джеком заліз на гусеницю. Я пішов за ними, щоб переконатися, що ніхто не впаде і нічого не зламає. Якби таке сталося, мені довелося би відповідати за законом. Джун Гейрін відійшла назад, щоб сфотографувати нас на гусениці. Я почув. Негайно, не можна туди ходити. Я не міг його бачити, бо перебував на гусениці, і хлопчика приховував корпус бурильної установки. Але його матір я побачив. Як і переляк на її обличчі, коли вона помітила, куди прямує її син. «Все!» – заволала вона. «Негайно повернися». Два чи три рази вона повторила той самий заклик, потім кинула фотоапарат на землю і кинулася вперед. Тут я все зрозумів. Нечасто дорогий «Нікон» кидають, як використану одноразову запальничку. З гусениці я злетів миттю. Просто дивно, що при цьому не впав і не зламав собі шию. Те ж саме, до речі, вдалося і обом Гейрінам. Але тоді я про це не думав. Правду кажучи, я начисто забув і про батька, і про сина. Маленький хлопчик вже підіймався схилом до чорного позіху старої штольні, який був лише за 20 ярдів від на кар'єру. Я це побачив і зрозумів, що мати не встигне його перехопити. А якщо його не встигнуть перехопити, він залізе в штольню, як, мабуть, і задумав. Моє серце хотіло піти вп'яти, але я не дозволив, натомість з усіх ніг кинувся до штольні. Я наздогнав місіс Гейрін у той момент, коли Сет досяг жовтих стрічок, що обгороджують штольню. На мить він зупинився, я навіть подумав, що далі він не піде. Я вирішив, що він злякається темряви, а також запаху золи, що спадає з штольні, спаленої кави і пересмаженого м'яса. Але він увійшов, не звертаючи уваги на мої несамовиті крики, що закликають його не робити цього. Я звелів матері хлопчика не лізти в темряву. Сказав, що я сам приведу його, і попросив наказати те саме чоловікові і синові, але, зрозуміло, Гейрін мені не підкорився. Думаю, у подібній ситуації на його місці я вчинив би так само. Я піднявся схилом і підліз під жовті стрічки. Малюку, напевно, навіть не довелося нагинатися. Я почув слабкий шум, що зазвичай долинав із старих виробок, схожий на гуркіт далекого водоспаду. Не знаю, що він означає, проте шум цей мені не подобається. Ніколи не подобався. Голос привидів. Але того дня я почув інший звук – легке потріскування. Ось воно сподобалося мені ще менше. Коли я заглядав у штольню раніше, після того, як її виявили, звуку цього не було, але я знав, що він свідчить про динамічні процеси, що йдуть у тендітній породі, у якій пробита штольня. Цей звук за старих часів попереджав шахтарів, що в штольню входити не можна, оскільки вона може обвалитися будь-якої хвилини. Вважаю, що китайці, які працювали в Ретлснейк у 1858 році, або не знали значення цього звуку, або їм наказали не звертати на нього уваги. На першому кроці я послизнувся і впав на одне коліно. Побачив, що на землі щось лежить. То була маленька пластмасова фігурка. Руда дівчина з бластером. Мабуть, іграшка випала з кишені хлопчика, як він увійшов у штольню. Не знаю чому, але в мене волосся стало дибки. Я засунув фігурку в кишеню і забув про неї до того моменту, як пристрасті вщухли. Лише тоді я повернув її законному власникові. Потім я описав фігурку своєму маленькому племіннику, і він сказав мені, що це Касі Стайлз із мультфільму про мотокопів, про який усе говорив молодший син Гейрінів. Я почув за спиною звук каміння, що скочувалося по схилу, важке дихання, побачив Гейріна, що наближається. Інші троє залишилися внизу, збившись у кубку. Дівчинка плакала. «Повертайтеся вниз», – наказав я. «Штольня може впасти будь-якої хвилини». «Їй сто тридцять, навіть більше». «Хоч тисяча, він наближався, це мій син, і я піду за ним». «Трачати час на суперечки я не став». У такі моменти людині залишається лише одне – діяти і сподіватися, що Бог утримає дах над головою. Так ми і вчинили. За роки роботи геологом я не раз потрапляв у небезпечні ситуації, коли від страху тремтіли піджилки. Але 10 хвилин, може більше, може менше, я повністю втратив відчуття часу. Проведені в штольні Реттлснейк нагнали на мене незрівняний жах. Штульня йшла вниз досить круто, ми побігли, і через 20 ярдів денне світло померкло. Та ще й цей запах, як я казав, змішаний запах золи, спаленої кави та пересмаженого м'яса. Він теж нервував мене, бо у старих шахтах зазвичай стоїть мінеральний запах. Землю вкривали шматки породи, тому нам довелося зменшити хід, щоб не спіткнутися і не впасти. Дерев'яне кріплення покривали китайські іерогліфи. Частиною вирізані, але в основному нанесені за допомогою свічки. Дивлячись на ієрогліфи, я зрозумів, що легенди ґрунтуються на дійсності. Китайців насправді завалило в цій шахті. Містер Гейрінг кликав хлопчика, вимагав, щоб він негайно повертався. Казав, що тут небезпечно. Я хотів попросити його не кричати. Звід міг рухнути навіть від його крику, як іноді в горах від крику сходять лавини, але не став. Не кричати він не міг, бо думав лише про свого сина. На кільці для ключів я завжди тримаю складений ножик, лупу та пальчиковий ліхтарик. Його я й відчепив, щоб висвітлити нам шлях, а потім почали траплятися кістки. Ми, я маю на увазі співробітників Діп С, висвітлювали ліхтарями вхіду штольню, але нічого не побачили і тому довго сперечалися про те, завалило китайців чи ні. І стверджувала, що ні. Ніхто не зміг би працювати в такій небезпечній штольні, навіть покірні, згодні на все китайці. Це, мовляв, вигадки, які не мають нічого спільного із реальним життям. Але заглибившись у штольню на сотню ярдів, я переконався, що Івон помилялася. Бо кістки лежали скрізь. Черепи, грудні клітини, ноги, руки особливо лякали грудні клітини. Чомусь вони нагадували мені усміхненого чеширського кота, заліси в країні див. Коли ми наступали на кістки, вони не тріскалися, а розліталися в пилюку. Запах посилювався, я відчував, як по обличчю котиться піт. Я ніби потрапив у парну, а не в штольню. А кріплення просто наводило жах. Китайці списали всі стійки свічковою кіптявою, немов після того, як їх завалило, вони займалися тільки тим, що писали показання свідків і виражали останню волю. Я схопив Гейріна за плече. «Ми зайшли надто далеко». Хлопчик, мабуть, притулився до стінки або сховався в ніші, і ми в темряві проскочили повз. «Я так не думаю», – заперечив Гейрін. «Чому? Бо відчуваю, що він попереду». Гейрін знову зірвався на крик. «Сет, будь ласка, люби, якщо ти попереду, поверни назад і повертайся до нас». Відповідь ми отримали, але таку, що я ледь не повернув назад. З глибини штольні, заваленої кістками та черепами долинув спів. «Не слова», але дитячий голос, що виводить мелодію. І досить точно, бо я дізнався про музичну заставку «Золотого дна». Герін подивився на мене. Очі у нього округлилися, і білки яскраво блищали в темряві. І запитав, чи я думаю, що ми обігнали хлопчика. Я вважав, закраще не відповідати, а рушити далі. Незабаром серед кісток нам почали траплятися інструменти. І ржаві кірки з дуже короткими ручками. Маленькі бляшані коробочки зі шкіряними ременями, які я бачив у шахтарському музеї в Елі. Гасини, як називали їх шахтарі. Ці примітивні світильники прив'язували до чола, сунувши під низ складену кілька разів бандану, щоб не спалити шкіру. На стінах з'явилися малюнки, зроблені тією самою свічковою кіптявою. Зображували вони койотів з головами павуків, пум зі скорпіонами-наїзниками, кажанів з головами немовлят. Я досі гадаю, чи я їх насправді бачив, чи дивний запах штольні викликав у мене галюцинації. Потім я не спитав Гейріна, чи бачив він ці малюнки. Може, забув спитати, а може, не наважився. Несподівано Гейрін зупинився, нахилився і щось підібрав. Маленький чорний ковбойський чобіток, що застряг між двома каменями. Малюк, схоже, просто висмикнув ногу з чобота і побіг далі. Здалеку долина вспів, тому ми знали, що хлопчик попереду. Тім голос начебто став гучнішим, але я не тішив себе надіями. Під землею звук поширюється за особливими законами. Ми йшли, йшли. Вже не знаю, скільки. Нахил штольні ставав крутішим, повітря гаряче. Мені не хотілося навіть думати про те, як глибоко ми залізли. Наймовірніше, пройшли не менше чверті милі. Може й більше. Я вже почав думати, що нам назад не повернутися. Тому що стеля того й дивись обрушиться прямо на нас. На щастя, смерть на нас чекала швидка. Не те, що у китайців, які задихнулися або померли від спраги в цій же штольні. Чомусь мені згадалося п'ять чи шість бібліотечних книг, що залишилися вдома. Чи повернуть їх за мене до бібліотеки, чи вона відніме вартість цих книг із моєї спадщини? Що за дурні думки приходять людині в голову, коли вона загнана в кут? Перед тим, як промінь мого ліхтарика вихопив стемрявих хлопчика, він змінив мелодію. Нову я не впізнав, але його батько сказав мені, після того, як ми піднялися на поверхню, що мелодія ця з мультфільму про мотокопів. Я згадую про це лише тому, що на мить чи дві у мене виникло відчуття, що ла ла ла ла, -ла» та «Дум-ді-дум» -дум» разом із ним виводив хтось ще, і співали вони дуетом. Гейрін теж це помітив, я побачив його обличчя у світлі ліхтаря. Він був зляканий не менше мого. Під струменів по його обличчю. Сорочка прилипла до тіла. Потім він простяг руку і сказав, «Думаю, я бачу його, я його бачу, ось він». «Сет, сет!» Герін побіг до сина, спотикаючись об шматки породи, але якимось дивом утримуючись на ногах. «Мені залишалося тільки благати Бога, щоб він не впав і не збив одну зі стійок. Вона б розсипалася в пилюку, як і людські кістки. Тонни породи поховали б нас, і я нічого цього не написав би». Тут і я побачив хлопчика в червоній сорочці та джинсах. Він стояв біля торця штольні, розсіченого тріщиною. На мить мені здалося, ніби він хоче залізти в тріщину. Я відразу зрозумів, що він пролізе, а ось ми з нашими габаритами – ні. Втім, як виявилося, такого бажання у хлопчика не було. Він спокійно стояв перед тріщиною, наче чекав на нас. Рухалися тільки тіні, які відкидав мій ліхтарик. Батько дістався до хлопчика першим і підняв його на руки. Він притулився обличчям до грудей хлопчика, тому не зміг побачити того, що побачив я. Та й то лише на мить. Сет усміхався, але в мене не повертається язик назвати цю усмішку радісною. Швидше вона наводила жах. Куточки його рота розтяглися майже до вух. Я бачив усі зуби хлопчика, а очі його ледве не вилазили з орбіт. Потім батько трохи відсторонив його від себе, поцілував, і моторошна усмішка зникла. Чому я дуже зрадів? З цією посмішкою він нічим не нагадував маленького хлопчика, з яким я познайомився в трейлері. «Що це ти вигадав?» – питав його батько. Він кричав, але навряд чи хлопчик сильно налякався, бо кожне слово супроводжувалося поцілунком. «Твоя мати налякалася до смерті. Чому це ти зробив? Чому ти забіг сюди?» Хлопчик відповів, і його слова я запам'ятав дуже добре, бо вперше чув, як він каже. Полковник Генрі та майор Пайк наказали мені прийти сюди. Сказали, що я можу побачити пондерозу. Там. Він показав на щілину в торці штольні, але я не зміг, пондерози немає. Малюк поклав голову на батькове плече і заплющив очі, ніби заснув або знепритомнів. Ходімо назад, сказав я. Я йтиму трохи ззаду і правіше, і висвітлюватиму вам шлях. Бігти не треба, і заради Бога постарайтеся не звалити стійки, які тримають стельові балки. Як тільки ми наздогнали хлопчика, шум водоспаду помітно посилився. Мені здалося, ніби я чую, як натужно риплять дерев'яні стійки, готові розвалитися під вагою породи. Взагалі я людина невразлива, але тут у мене розігралася уява. Я вирішив, що стійки намагаються заговорити з нами. Радять нам якнайшвидше вибиратися звідси. Але я не зміг стояти перед тим, щоб не поглянути на тріщину в торці. Відчувши струм повітря, я зрозумів, що наскрізна тріщина, можливо, веде в підземну каверну. Повітря зі щелини йшло розпечене і дуже вже гидотне. Випадково я вдихнув його, і мене мало не вирвало. Я прикинув, звідки могла йти така гидота, але на думку нічого не спадало. Діп С розробляла місцеве родовище Міді з 1957 року. Але таких глибоких вентиляційних шахт тут не бурили. Тріщина формою нагадувала зигзаг блискавки чи стилізовану букву «С». Нічого особливого я не помітив, але зрозумів, що товщина скелі, що перегородила штольню – два чи три фути, а на іншому боці начебто якась порожнина, з якої і виривається гаряче смердюче повітря. Начебто я побачив червоні іскорки, що танцювали над язиками полум'я. Але, можливо, мені це здалося, бо іскорки зникли. Як тільки я моргнув, я повернувся до Гейріна і сказав, що час у дорогу. Одну секунду, дайте мені секунду, відповів він і обережно натягнув чобіт на ногу хлопчика, і з нескінченною ніжністю, що ясно показує, наскільки велика його любов до дитини. Готово, тепер можемо йти. Добре, добре, дуже добре, відповів я. Головне, дивіться під ноги. Ми поспішали щосили, але минула вічність, перш ніж попереду засяяло світло. У згаданих вище кошмарах мені снився промінь ліхтаря, що ковзає по черепах. Насправді їх було не так багато. Дехто розсипався в пилюку, але снилися вони мені тисячами. Черепи нагадували яйця в картонці, і всі вони посміхалися тією усмішкою, яку я побачив на обличчі хлопчика, коли батько підхопив його на руки. А в очницях мерехтіли червоні іскорки на зразок тих, що піднімаються над багатцем. Жахливо це була прогулянка. Я постійно поглядав уперед, сподіваючись побачити денне світло, але бачив тільки темряву. А коли я помітив пляму, що світилася, маленький квадратик, який я міг закрити пальцем. Порфірит затріщав на порядок голосніше, і я вже подумав, що штольня вирішила прихлопнути нас на самому виході. Немов діра в землі мала розум. Але в такій ситуації уява чого тільки не намалює чуються дивні звуки, а які з'являються ідеї, краще не згадувати. Ось і щодо Ретл номер один, деякі ідеї залишаються зі мною досі. Я не збираюся говорити, що там жили примари, я не написав про це навіть у звіті, який не призначався для сторонніх очей, але я не готовий стверджувати, ніби примар там немає зовсім. Зрештою, де ще селитися примарам, як не в штольні, де знайшли смерть живі люди. Але по іншій бік скелі, якщо я дійсно бачив червоні іскорки, мешкали аж ніяк не привиди. Остання сотня футів далася нам особливо тяжко. Мені довелося стиснути волю в кулак, щоб не рвонутися до виходу повз містера Гейріна. У його обличчю я бачив, що і він намагається встояти перед тим самим почуттям. Вийшли ми статечно, як і належить чоловікам. Гейрін із сином на руках, який міцно спав. Ось вам і наш легкий переляк. Місіс Гейрін і двоє старших дітей плакали, гладили сета, цілували, ніби... Ніяк не могли повірити, що він живий. Сет прокинувся, посміхався їм, але нічого зв'язного сказати не зміг, лише щось белькотів. Містер Гейрін, тягнучи ноги, відійшов до маленького металевого сараю, де ми зберігали вибухові речовини, і сів, притулившись спиною до нього. Він поклав руки на коліна, а потім уткнувся в них чолом. Я розумів, у якому він зараз стані. Дружина підійшла до нього, запитала, чи все з ним гаразд. Він відповів, що так. Йому треба лише трохи відпочити і перевести дух. Я додав, що мені короткий відпочинок теж не завадить. І запитав місіс Гейрін, чи не зможе вона відвести дітей всюди ходе. Можливо, захочеться показати молодшому братові нашу місьмо. Думаю, на сьогодні нам достатньо пригод, містере Саймс. Я сподіваюся, ви зрозумієте мене правильно. Зараз я найбільше хочу виїхати звідси». Я відповів, що розумію, а вона у свою чергу зрозуміла, що мені треба переговорити з її чоловіком наодинці, Щодо відпочинку я теж не збрехав. Ноги у мене були як ватні. Якщо ми повідомимо про те, що трапилося, будуть великі неприємності. І компанії, і мені. Сподіваюся, мене не звільнять, але справа може дійти до цього. Я нікому не скажу ні слова. Гейрін підняв голову, поглянув мені в очі. У мене самого на очі наверталися сльози. Навіть потім, коли я згадував, як ніжно Гейрін одягав на дитину чобіт, до горла підкочував ком. «Я був би вам дуже вдячний. Дурниця!» – відмахнувся він. «Не знаю, як мені вам дякувати, навіть не знаю, з чого почати. Тут я відчув роздратування, що закипало в мені. Перестаньте. Ми обидва заварили цю кашу, і дякувати Богові, що все так добре закінчилося. Я допоміг Гейріну підвестися, і ми разом рушили до решти». Вже пройшовши велику частину шляху, він зупинив мене, поклавши руку на плече. Не слід туди нікого пускати. Навіть якщо інженери зміцнять штольню, щось там не так. «Я знаю», – кивнув я, – відчув на власній шкурі. У той момент я думав про усмішку, що застигла на обличчі хлопчика, усмішка, від якої через багато місяців у мене по спині пробігало тремтіння. Я мало не сказав, що його син теж відчув зло, що зачаїлося в штольні але в останній момент вирішив промовчати. Яка користь була б від моїх слів? Якби була моя воля, я б кинув у штольню заряд динаміту, щоб завалити її до самого низу. Це могила. Нехай мертві в ній і спочивають. Непогана ідея, погодився я. І Господь, схоже, дотримувався тієї ж думки, тому що через два тижні вибух такий прогримів, Наскільки мені відомо, без жодної причини. Гейрін засміявся і похитав головою. Ми зараз поїдемо, і за дві години я не зможу повірити, що все це сталося наяву. Я відповів, що, може, це й на краще. Але одного я забути не зможу, продовжив він, як говорив сьогодні Сет. Містер Гейрін помахав рукою дружині та дітям, які вже залізли у всюдихід. хід. Якщо він зміг заговорити один раз, то заговорить ще. Я сподівався, що заговорить. Мені цього хотілося би. Хлопчик мене зацікавив. Коли я віддав йому Касі, він усміхнувся і поцілував мене у щоку. Ніжно поцілував, але я вловив на його шкірі запах шахти, запах вогнища, таку собі суміш запахів золи, кави та м'яса. Ми розпрощалися з китайською шахтою, і я відвіз Гейрінів до трейлера, де вони залишили свій автомобіль. На нас, я зазначив, ніхто особливої уваги не звернув, хоча ми проїхали головною вулицею. У спекотний недільний день ближче до вечора безнадія перетворювалася на місто примару. Я пам'ятаю, як стояв біля драбинки, що вела в трейлер і махав їм рукою, коли вони прямували назустріч жахливій трагедії, що поставила крапку в їхній подорожі. Сестра Гейрін написала мені, що їх розстріляли з автомобіля, що проїжджав повз. Вони всі помахали мені у відповідь, крім Сета. Щоб не ховалося в старій штольні, я думаю, нам пощастило, що ми вибралися звідти. Сет – єдиний із усієї родини, який пережив побоїще у Сан-Хосе. Раніше його назвали би заговореним. Як я вже вказував, у Перу мені часто снилися черепи, що встилали підлогу штольні. Я намагався розібратися, що ж сталося того дня, але нічого в мене не виходило, поки я не прочитав листа Одрі Вайлер, який дочекався мого повернення з Перу. Прочитавши листа, я ще більше зміцнився в думці, що сетом щось трапилося, поки він перебував під землею, щось таке, про що брехати не слід, але я тим не менше збрехав. А як мені було не збрехати, якщо я гадки не мав, що могло з ним трапитися? Але ось його посмішка, точніше усмішка. Хлопчик був хороший, я тішився, що він не загинув у Ретлснейку, а міг загинути, ми всі могли. Чи Сан-Хосе, але... Це посмішка. Не могла належати цьому хлопчику. Хотілося б пояснити, це моє твердження, але немає чим. І ось про що ще хочу сказати. Ви пам'ятаєте, я розповідав, що Сет згадував про стару шахту. Але тоді я не пов'язував його слова з штольною «Ретлснейк», бо про нашу знахідку не знали навіть у місті, не кажучи вже про приїжджих з Огайо. Так ось, я задумався над його словами, стоячи біля трейлера і спостерігаючи, як опускається пил, піднятий колесами їхнього автомобіля. Згадав я і про те, як малюк вбіг у трейлер і одразу кинувся до аерографії китайської шахти на дошці оголошень, ніби бував тут тисячу разів. Наче він знав. Тоді в мене виникла ідея, від якої все похололо всередині. Я увійшов до трейлера, розуміючи, що є тільки один спосіб знову знайти душевну рівновагу. Знімків було шість. Зробили їх навесні на замовлення компанії. Я зняв з кільця ключів збільшувальне скло і почав уважно розглядати фотографії одна за одною. Живіт скрутило, організм ніби підказував мені, що зараз побачу. Аерофотозйомка проводилася задовго до того, як черговий вибух розкрив штольню «Реттлснейк», тому її на знімках не могло бути. І все ж таки вона там була. Пам'ятаєте, я написав, як хлопчик стукав пальцем по фотографіях, говорячи, ось вона, ось що я хочу подивитися, ось шахта. Ми думали, він говорить про кар'єр, бо знімали з літака кар'єр. Але за допомогою збільшувального скла я зміг побачити відбитки, що його пальці залишили на глянцевій поверхні фотографій. Вони всі були на південному схилі, саме там, де пізніше знайшли штольню». Тобто він казав нам, що хоче подивитися не кар'єр, а штольню, якої не було на фотографіях. Я знаю, це схоже на Мариня, але я ані трохи не сумніваюся у своїй правоті. Хлопчик знав, де знаходиться штольня. І доказ цього – відбитки його пальців. Не на одній фотографії, а на шістьох. Я розумію, жоден суд не прийме до розгляду такий доказ, але це не змінює того, що мені відомо. Щось, що живе в штольні... Відчуло, що хлопчик їде автострадою. І покликало його. З усіх питань, що мене мучать, важливе насправді тільки одне. Чи нормальна дитина Сет Гейрін? Я міг би написати Одрі Вайлер і спитати про це. Раз чи два навіть брався за ручку, але потім згадував, що збрехав. А мені важко змусити себе зізнаватись у брехні. До того ж, я не впевнений, що мені хочеться будити сплячого пса. А раптом у нього будуть великі зуби. Я, звичайно, так не думаю, але... Я міг би ще багато чого сказати, але не знаю, чи варто, тому що все повертається до посмішки. Мені не подобається його посмішка. Не подобається досі, мабуть, тож я не можу її забути. Я правдиво написав усе, що бачив. Господи, знати б, що це було. Ален Саймс